Aztezken goizien egun gusia go badugu pixatzeko, meinan berdaan saspegetarietan izan, goizeko saspegetarietan. Hortzeunarekin kleubak hasten dira. Orzeunarean, ta orziralean, kleubak, eta gero, nasion, lamatata egendira. Klasik formatu berdina da, urte gusiz berdina da, bi egun kleubak, bi egun nasionak? Ori bera, orri bera. Kleubak, nazioak kleubak, nasionak, baskontri? Baskontri. Gana baita? Normalki bazkonk trirekin egiten dugu. Nolaz, FNSMR eh, FNSMR eh, FNSM? fnsm da... Ez eh, dakit nola erran... Eh, frantiako federakuntza? Ba, ba. Beinan, ez dut uste dretsua baduen frantiako ekipa bat eh, mundatzea. Ez dut uste, eh? Bazkontruina edo egan zuraidekoak, bina ez bakarrik, es eskolejik guzikoak ere badira, nok parte hartzen doa? Maba badira lesakakoak, uh, abadino, ibarra, antsuain. Uh, oie guzien artean ekipa bat egiten duzu edo ekipa iniz? Nazioetan ba. Klubetan ez, eh? klubetan zuraidek uh, presentatzen handitu, bi iru uh, guk uh, seien eta larogoietan bi ekipa presentatzen ditugu. Eta seien eta larogoietan bi ekipa. Ez, lau ekipa horotara? Horize bera. Zuen delegazioa, somat, somatekoa da, miagitzetik abiatzen dena? Ogoita zazpik akik gira, menan ogoita zizpitaik ni eta bertze biak ez dute tiratzen, orduan irugutiago, ogoita lau. Ogoita lau, tira beraz, lau, lau ekipetan. Somat, somateko sortzikoak gira? Sortzikoak eta denek barte hartuko dute. Hortako oiten ditugu bi ekipo, sei egun eta begoetan, sei egun eta bertze bi, Denak partea ardezaten. Errandu zu ekipainitz, badira, euskal erretik ere, zer da zuen helburua Gure helburua uh, xinan egin dugu uh, laugarren. Eiten madugu laugarren edo bozgerren. Zazpiz bon, orzikarren eiten barima dugu konten izan gara. Eh. Bai? <laughs> ba, zainta zaila da, eh. zaila da. Beharba suerte piskatizan dugu. Nor dira hor oberenak mundialean? Oberenak e, Irlanda, Holanda, Xina. E, e... Zuek lesakarekin badozue akordiotxiki bat, e, jokalariak prestatuko dituzue, mutikoak lehenik? Ba, mutikoak lehenik eta gero nesketan, zentak gu bat neska bat. Goienetxe, Orelik Goienetxe, sarakoa da. Eta nahi, nahi dugu tira hazi, zentak eta galdetu dugu lesakari guri prestatzea iru neska. Mixto bat egiteko, eta gero gure itxetik nolaz gu, eta gira gure itxen denek iztute behar bat tiratuko, oduan tiratuko uh, duke lesakarekin, lesa ora denek parte hartuko dute.